Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wa wa Alhamdulillah Bapak Ibu Jangan sekalian Amin wa ya rahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita menentukan kembali Pembahasan kita Tentang asma Al Allah Al-Husna Yang menama Allah yang maha Kita insyaAllah masuk pada pembahasan di antara nama Allah itu An-Nur, Dab yang bercahaya dan Dab yang memberikan cahaya. Wa kadwar dahad ismu fil Qur'an al-kirim fi qawlihi ta'ala Nama Allah subhanahu wa ta'ala An-Nur ini ada dalam surah An-Nur ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini Yang bercahaya, berkilau. Yuk kita menjajartin, mubarakatin, zaitun yang dinyalakan dengan pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang pun ini la shaqiyah walah gharbiyah tidak tumbuh di timur tidak tumbuh di barat artinya serampia sa tersinari Dengan sempurna ka tu zaituha yudhiu walau lam hampir-hampir minyaknya saja itu bercahaya, menyinari, terang, walaupun tanpa disentuh dengan api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya Allah, binurihi mayasya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya, memberikan petunjuk dengan cahaya Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yadhribullahu al-amtsala lin Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini untuk manusia. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. Dan Allah Subhanahu taala zat yang mau tahu atas segala sesuatunya. Pasti kalian lihat jaya yang akan menyingkapkan kegelapan baik secara kisi maupun secara maknawi. Allah terangi segala sesuatu, langit dan bumi dengan cahaya Allah Taala. Allah terangi pula hati manusia dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi bersinar bercahaya menjitrat dan lenyaplah berbagai macam kegelapan-kegelapan. Mari kita lihat apa perkataan beliau tentang nama Allah Al-Nur ini. khusus alwaridah fi hadal bab Tasmihat al-Rabh Subhanahu wa ta'ala nuran Wabi anna lahu nuran mudhafan ilaih Wabi anna hu nuru sama wati wal ordi Wabi anna hu hijabuhu nurun fahadi arbaatu alwa Dari ayat nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah yang berbicara tentang nama Allah An-Nur ini maka Nur ini ada empat yaitu poin yang Allah sebutkan di dalam Nas dalam Al-Quran Maupun dalam As-Sunnah Yang pertama adalah Ibtalatuhu alihi subhanahu isman Allah menjadikan An-Nur ini adalah Menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala Nama Allah Yaitu An-Nur Sebagaimana Allah memiliki nama-nama yang lainnya Ar-Rahman Ar-Rahim Al Malik, Al Quddus, As ah satu di antaranya adalah An Nur. Sehingga menjadi satu di antara nama-nama Allah yang banyak. Satu di antaranya adalah Allah memiliki nama An Nur. Yang kedua, idafatuhu ilai wasfan kami yudofuilai hayatu wasamuhu wasaruhu. Yang kedua, itu disandarkan kepada Allah sifat ini sifat Allah swt yang memberikan cahaya. Yang Allah swt memiliki sifat yaitu percaaya. Yang ketiga, idafatu nurih ila samawati wal ardi. Allah menyandarkan dengan cahayanya itu kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah yang memberikan cahaya langit dan bumi. Yang keempat, zikru allahi Allah menyebutkan bahawa hijabnya itu adalah An-Nur Nama Allah adalah An-Nur Dan Allah memiliki sifat yaitu Nur Kemudian Allah menisbatkan cahayanya dengan cahaya langit dan bumi Semua terang dengan cahaya Allah Ta'ala Dan Allah sebutkan An-Nur Itu merupakan hijabnya Itu hijab Allah Subhanahu wa ta'ala Hijabuhun nur Lau kasyafahu La ahrafati subuhatu wajihi Manta ilaih basaruhu Min khalbih Hijab Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Nur cahaya. Sampainya Disingkap hijab itu Maka akan terbakarlah semua yang ada sepanjang pandangan mata Allah Berapa orang makhluknya semuanya akan terbakar Kemudian kalian, Syekh Sa'di Sa Beliau mengatakan dari an-nur yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang an-nur min awsafi ta'ala ala, ala no'ay. An-nur yang merupakan sifat Allah ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama nurun hissi Nur yang hakiki. Nur yang cahaya yang fisik, yang nyata ini cahaya wa'uwa matasafabi minan nuril azim yang Allah subhanahu wa ta'ala mansifati dirinya itu dengan an nurul azim cahaya yang sangat agung. aku alladhi laukashafal hijabu Anwajrihi la'ahrafati Subuhatu wajrihi Wanuru Jalaluhu man ta'ilai Basaru min khalqi Yang Seandainya Hijab Yang menghijabi Allah Itu disingkap Maka akan terbakarlah Itu makhluk Sepanjang yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga merupakan cahaya yang sangat agung tidak akan ada orang yang bisa melihat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini karena seandainya hijab Allah subhanahu wa ta'ala jadi singkap maka akan terbakarlah semua yang ada sekalian kita pernah Melewati ayat insyaAllah Bagaimana Nabi lah Musa AS Pernah meminta kepada Allah SWT Untuk bisa melihat Allah Kata Allah, wahai Musa lihatlah gunung itu Maka ketika Musa melihat gunung itu gunung itu pun runtuh kemudian Musa pun pingsan Allah SWT menampakkan cahayanya di gunung dan gunung itu pun hancur yang membuat Gunan Musa pun pingsan bagaimana Musa akan bisa melihat Allah SWT yang sehari cahayanya pun nampak di situ akan menghancurkan yang ada Sehingga di dunia ini Tidak akan ada yang bisa Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak memberikan Kemampuan Kepada manusia Hambanya Di dunia ini Untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Semua cerita-cerita orang yang mereka Mimpi melihat Allah dan seterusnya, maka ini ada cerita yang dusta. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun juga tidak bisa melihat Allah di dunia sekarang ini. Akan tapi Allah telah menggambarkan bagaimana keindahannya melihat wajah Allah Swt. Sehingga yang ada di dunia ini Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Dirangsang untuk memiliki kerinduan kepada Allah Dan bertemu dengan Allah SWT Dan Rasulullah SAW sendiri sekalian, Mengajarkan kepada kita Untuk meminta kerinduan Melihat wajah Allah kalasan melihat wajah Allah dan kerinduan bertemu dengan Allah taala. Orang, -orang mukmin di antara sifatnya adalah ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah karena yang tertanam di dalam hatinya itu adalah keagungan yang penuh dengan keindahan tentang Allah Subhanahu wa taala maka nyari liqa rabbih barang siapa dia ingin bertemu dengan barang siapa dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala rabb dan itulah Allah berikan kesempatan kelak di hari kiamat dan tidak Allah berikan kesempatan ketika masih di dunia sekarang ini karena Allah katakan Bahawa tidak ada seorang pun yang sanggup Melihat Allah di dunia sekarang ini. Sebagaimana ketika Nabi Allah Musa meminta untuk bisa melihat Allah Swahannahu Wa Taala. Yang ada adalah Allah terangkan tentang sifat-sifat Allah, sehingga terkambarnya segala keindahan dan keagungan Allah di hati orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Swahannahu Wa Taala. Sebab yang adalah kerinduan. Maka ya'tu liqa Allah wa inna ajalallailah. Barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya hari pertemuan dengan Allah itu pasti akan terjadi. Pasti akan terwujud. Hanya sekarang Allah belum memberikan kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah main mana seorang mukmin dia memiliki kerinduan bertemu dengan Allah taala. Syaratnya kata Allah, barangsiapa yang dia menginginkan pertemuannya dengan Allah kelak di kiamat, maka ya rjuliqa rabbi falyakmal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barangsiapa dia ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka adalah dia yang pertama Dia beramal saleh. Dia giyak di dunia ini beramal saleh. Ini amalan-amalan Yang mencocoki dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang yang mereka betul-betul -betul berharap hari pertemuannya dengan Allah taala hendaklah mereka benar-benar yaitu mewujudkan syaratnya dan syaratnya itu adalah beriman dan beramal saleh. Beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini syarat yang Allah berikan kepada orang mereka berat pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wataala. Bahagian kerinduan seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah itu berkait tergantung dengan kekuatan iman dia terhadap Yomul Akhir. Dan Semakin terkikis kerinduan itu ketika manusia semakin kuat orientasinya kepada dunia, sehingga orang-orang yang mereka orientasi hidupnya adalah dunia oriented, hanya orientasi dunia, dia akan sangat lemah harapannya dan kerinduannya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Yumul Kia Maklam. Karena dia membatasi dirinya hanya sukses dunia Hanya terbatas pada untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia Maka Allah katakan dalam ayat Innal la Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu Tidak berharap pertemuannya dengan kami tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Swt. Bagaimana seorang dia akan muncul kerinduan kepada Allah, Berkerinduan untuk bertemu dengan Allah, sedangkan pertemuan dengan Allah itu hanya akan terjadi kelak di hari kiamat. Sedangkan orang ini, kenapa dia tidak punya kerinduan? Karena hatinya itu sudah benar-benar hanya lengketnya itu kepada dunia. Inaladina lahirjonilqana waradhu bilhayati dunya watma biha. Orang-orang mereka tidak ada harapan bertemu dengan Allah Taala. Tidak ada harapan bertemu dengan Allah taala karena apa hatinya betul-betul telah ridha dan hanya ridha dengan dunia yang dia inginkan dan tenangnya hati dia itu hanya berkaitan dengan perkara duniawi. Orang yang kuat orientasinya kepada dunia seperti ini itu akan lemah atau bahkan hilang sama sekali kerinduannya terhadap Allah Swt. Hanya orang yang mereka punya orientasi yang sangat kuat tentang akhirat yang akan bisa merindukan Allah Taala. Sehingga ada kata Ali bin Abi Thalib ada abna utuniyah anak-anak dunia. Anak -anak dunia yang orientasinya dunia semata-mata, dan tentu ini orientasi yang sangat rendah sebeberapa dunia dikatakan dunia karena rendah dan hina, singkat dan hina, dan ini akan menjadi penghalang, akan menjadi penghalang untuk dia punya kerinduan terhadap Allah Subhanahu Wataala karena dia pun tidak beriman kepada Yomul Akhirah, sehingga orang-orang yang di dunia itu mereka tidak ada harapan kepada hari akhir, tidak percaya kepada hari akhir, dan tidak ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat pun dia akan terhijab, tidak pula akan menikmati pertemuannya dengan Allah Taala. Sebagaimana di dunia dia tidak menikmati yaitu pengagungan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surat Al Fajr dikatakan ini kalau Innahum rabbihim yauma idil lama jubun. Katawilah Sesungguhnya orang-orang yang mereka di dunia tidak pernah ada keinginan Tidak pernah berpikir tentang kampung akhirat Sehingga juga tidak pernah berpikir tentang hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala Karena dia hanya membatasi orientasinya itu hanya dunia semata-mata Pandangan hidupnya itu hanya semata-mata dunia Hari itu pula mereka akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin di dunia ini dengan keimanannya dia menyimpan kerinduan bertemu dengan Allah taala dan itu akan menguap seiring dengan kuatnya iman dia dengan kampung akhirat. Maka doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzdzata nadzar ila wajhi wa syauqan ila liqa'ik ya Allah aku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu karena Allah subhanahu wa'ala super indah bahkan keindahan surga tidak ada apa-apanya ketika Allah menyingkapkan hijabnya dan hambanya melihat wajah Allah Ta'ala Surga yang keindahan kelaszatan kenikmatannya digambarkan Allah sendiri dengan ungkapan: "Adatul ibadiyah salihid malaiyun raat, walaudulun sami'at, wala hatra ala kalbin bashar." Aku sediakan untuk hambaku yang saleh. Hambaku yang saleh, salah itu mas kalian gabungan atau memiliki dua karakter khas saleh kepada Allah dan saleh kepada hamba Allah taala Orang yang benar-benar saleh kepada Allah pasti dia akan saleh kepada hamba Allah taala Karena kesalehan kepada Allah itu pasti akan membuahkan saleh kepada para hamba Allah taala Orang yang kelihatan saleh kepada Allah tapi tidak saleh kepada para hamba Allah pasti ada kekeliruan dalam ini pandangan dia tentang saleh kepada Allah Taala. Orang yang baik hubungannya dengan Allah bagus hubungan dengan Allah orang yang betul-betul baik dengan Allah Taala. Artinya orang yang paling bertakwa, yang paling taat, yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala Yang paling menjadikan Allah riva dan Allah cinta Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kebaikan bersama dengan para hamba Allah, para makhluk itu adalah ciri orang yang mereka beriman kepada Allah taala dan semakin beriman kepada Allah semakin sempurna, semakin baik dengan para makhluk. Aqmalul mu'minina imanan afsaluhum khuluqoh. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya kepada para manusia, para hamba Allah taala. Dan kalau bicara tentang hamba yang paling dicintai oleh Allah taala, siapa itu hamba yang paling Allah cintai? Adalah hamba yang tentu beriman kepada Allah taala. Lalu bagaimana hamba yang beriman yang paling Allah cintai ini? Ayyun nasi ahabu ilallah kata para sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang paling Allah cintai yang kayak apa? Kata Nabi, ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Hamba Allah mukmin yang paling Allah cintai, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini orang saleh. Beristiqamah betul baik dengan Allah dan menimbulkan kebaikan pula kepada para hamba Allah Taala. Surga ini aku sediakan untuk hamba-Mu yang saleh. Yang surga itu malaikain ra'at walaudun samiat wal khatra ala kalbin basyar. Segala keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah pula Dia itu terlintas pun tidak Sehingga keindahan, kenikmatan yang luar biasa Tapi ketika seorang hamba ini Allah berikan kesempatan melihat wajah Allah Maka itu melupakan semua Kenikmatan jannah Maka diistilahkan Allah Melihat wajah Allah itu dengan Bonus Tambahan kenikmatan Bagi ahlul jannah Yang ketika Allah tanyakan kepada hamba ya Ini tawaran kenikmatan setelah jannah Ya Allah engkau telah beri telah putihkan wajahku telah berikan kau kenikmatan surga-surgamu kepadaku. aku. Nikmat apalagi yang belum. Allah singkapkan wajahnya. Sehingga dia. Allah singkapkan hijab dirinya. Allah tunjukkan wajahnya. Dan ketika ambah melihat. Itu keindahnya mengalahkan seluruh kenikmatan jala yang dia rasakan. Ah, Melihat wajah Allah ini sekalian belum bisa dilihat di dunia. Sehingga Yang ada Sekarang ini muslimu'min adalah Menyimpan kerinduan Menyimpan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala Maka Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Allah Ta'ala Apakah ini saat menjelang kematiannya Apakah pengen tetap tinggal bersama dengan Sanak, saudara, keluarga Dan sahabat-sahabatnya atau bertemu dengan Allah Taala kata Nabi Ar-Rafiqul A'la Ar-Rafiqul A'la Nabi memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala yakni Ar-Rafiqul A'la Ar teman yang Maha tinggi sekalian maka beliau katakan walau la anna ahla daril qarar Seandainya penduduk surga itu mereka Walawla anna ahla darl qarar yu'tihim ar-rabbu hayatan kamilah wa min ru'yati rabbil azim Seandainya penduduk surga itu tidak Allah berikan kekuatan kehidupan yang sempurna Tidak Allah berikan kehidupan yang sempurna Tidak Allah berikan pertolongan khusus Nisaya mereka tidak akan sanggup melihat Allah Ta'ala Kehidupan jannah Berbeda dengan kehidupan dunia Di dunia manusia kaum uminin belum bisa berkesempatan dan tidak akan sanggup melihat Allah Ta'ala di dunia sifatnya dia hanya dikenalkan tentang kesempurnaan Allah sehingga keagungan, keindahan, keagungannya kesempurnaan itu tergambar di hati manusia tapi dia belum bisa bertemu dengan Allah Ta'ala sehingga ada kerinduan yang sangat besar menyimpan kerinduan dan kerinduan ini yang akan jadi motor penggerak untuk dia betul-betul bisa merasakan lezatnya yaitu menjalani proses untuk mendapatkan nikmat yang ma sempurna kelak di hari kiamat ibu-ibu hamil itu Mestilah kosong Bondok Bondok Mengandung Ya bondok itu mengandung Bondok Sekitar 2 sekilo 2 kilo, 3 kilo Ada yang 4 kilo enggak Pak? Ada Kode Itu 9 bulanan 10 hari itu bukan Kalau secara Secara biasa Gak terasa enak Gak nyaman Gak nyaman Coba bapak-bapak nyoba Bondok Barang sekilo sajalah Semulan Gak diturun-turunkan Gak enak Tapi karena Sang ibu itu yang selalu terpikir itu hasil akhir Nanti akan lahir seorang bayi Yang sangat jelita Sangat menyejukkan mata Dengan tumpuan harapan yang sekian banyak Dengan lahirnya bayi untuk masa depannya Itu yang membuat ibu-ibu itu ter Bisa bersabar Dan bahkan menikmati Bahkan menikmati Menikmati proses untuk dia Nanti hasil akhirnya itu Bisa menikmati Sang bayi Dengan penuh harapan Lah mu'minin begitu Kayak para pekerja Pekerja dari pagi sampai sore Kadang sampai malam Ya kalau sekedar kerjanya itu ya Rekosa betul Rekosa sekali Pagi-pagi sudah Ya-yaan keluar rumah berangkat kerja oh masyaallah kemudian di kantor segala macam bulan tiap hari gitu tapi kalau kemudian dia memikirkan hasil akhir tiap bulan dari kerja ini itu kemudian menikmati menikmati terus kalian demikian pula seorang mukmin dia yakin seyakin-yakinya Dengan pikirannya, dengan hatinya Ini sedang dalam proses perjalanan Untuk nanti yakin mendapatkan Suatu yang puncak Kenikmatan Itu yang kemudian membuat dia Itu bisa menikmati proses Yang sedang dia jalani Bapak-bapak yang dulu Mau ngelamar Calon istrinya Wadang nyebrang gunung nyebrang laut Sampai yang ikut jagong itu ngumun Kok ya gelem Ngorong Tapi buat dia Bahkan itu merupakan bagian Kenikmatan Keindahan Keasikan Karena dia akan mendapatkan mutiara walaupun terpendam di balik bukit atau di balik tujuh hutan Lewati hutan, keluar lagi, lewati lagi, keluar lagi, lewati lagi, oh Masya Allah Tapi karena dia akan mengambil mutiara yang sangat berkilo dan berharga Maka itu semuanya dia jalani dengan nyaman Ah, di jalan kelelaw Allah akan berikan bonus betul-betul melihat wajah Allah Taala yang kenikmatannya melalihkan semua kenikmatan surga Lilladina amanu Lilladina ahsanul husna wasiyadah kata Allah bagi orang-orang yang di dunia mereka itu berbuat baik bagi mereka al husna surga wasiyadah dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan di surga Allah berikan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang khusus sehingga dia pun Allah berikan kemampuan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa jamii'ul anwar fis samawati al ulwiyah kulluha min nurih. Semua yang bersinar di langit yang tinggi semua yang bersinar dari benda-benda langit semuanya itu adalah dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. nuruhu jannatul na'im allati ardhaha allati ardu wasamawaatu wal ard dan bahkan cahaya Allah Subhanahu wa taala Cahaya langit yang berupa cahaya surga, surga ya, yang luas yang seluas langit dan bumi juga semuanya merupakan bagian daripada menurhi cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya alasnya Allah, cahaya kursinya Allah, cahaya surganya Allah, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Ini semuanya adalah semua yang percaya ini semuanya adalah bagian daripada pemberian cahaya dari Allah taala. Allah yang memberikan cahaya sehingga menjadi benda-benda itu menjadi bercahaya. Dan indahnya itu ketika bercahaya. Ini satu makna nur adalah itu nur sarahissi Allah Subhanahu wa taala dan nur bahkan hijabnya pun adalah nur dan semua yang bercahaya di dunia ini semuanya adalah dampak daripada cahaya Allah. Allah yang memberikan cahaya. Allah yang memberikan cahaya kepada benda-benda yang percaya tersebut sehingga manusia merasakan kemanfaatannya dan keindahannya. Cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya bulan dan cahaya-cahaya makhluk Allah yang lainnya. Itu semuanya menjadi indah Itu merupakan bagian dari pemberian cahaya dari Allah Ta'ala Yang kedua Nuruhu al-maknawi Nur Allah secara maknawi Apa itu? Wahuan nurul ladhi nawaraqulu ba'anbiyaihi Wasfiyaihi Wa awliyaihi Wa malaikatihi min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi fa'innali ma'rifati fi kulubi awliyaihi al-mu'minin anwaran bihasa min minu'uti jalalihi min minu'uti jalalihi wa ma'taqaduhu min sifati jamalihi anapun nur secara maknawi nur secara hisi, nyata pelekirnya cahaya Kayak matahari percaya, bulan percaya, bintang percaya. Itu semuanya bagi ini pada pemberian cahaya Allah taala. Yang maknawi adalah di mana Allah memberikan cahaya kepada hati-hatinya para nabi. Kemudian para walinya, para malaikatnya bercahaya hatinya. Kenapa percaya? Dengan sebab apa hati itu percaya? Dengan sebab dia mengenal Allah Swt. Dengan sebab cahaya kecintaan dia kepada Allah Taala. Sehingga mengenalnya seorang mukmin tentang Allah Taala itu membuat hatinya percaya. Dan semakin kuat pengenalan dia tentang Allah, semakin Kuat keyakinan dia tentang sifat-sifat Allah Taala itu akan memberikan dampak semakin percaya hatinya itu yang lebih besar. Lawan cahaya gelap. Orang kalau hatinya gelap, bos kalian, mukanya menjadi gelap, sehingga dia kata orang mi gelap mata, gelap mata. Dia akan berbuat sangat bengis. Sangat dolim Tampilannya buruk Sehingga mata pandangan matanya rusak Lesanya rusak Menunjukkan kegelapan mereka Tindakannya rusak Penuh dengan kegelapan Mereka tidak mengenal Allah Mereka tidak memiliki kecintaan kepada Allah Sehingga tidak ada sinar di dalam hatinya Hatinya gelap Hatinya gelap Sehingga total memberikan dampak kehidupan yang buruk. Rata-rata kejahatan itu dilakukan di terang-terang, di cahaya terang benderang atau di gelap-gelap. Pencuri senang yang gelap atau yang terang. Orang yang esok eh, gelap, gelap banyak kejahatan gelap di, dilakukan di gelap-gelap. Gelap sampai juga dunia jelek pun dikatakan dunia gelap, dunia gelap dunia hitam lain dengan orang mereka hatinya bercahaya betul-betul hatinya menjadi lapang, bersinar cerah dan akan memancarkan kecerahan di dalam hati dalam wajahnya sangat erat antara bersinarnya wajah dengan bersinarnya hati kata Nabi Mendoakan kepada para ahli hadir. Apa katanya, naubdoorallahu mraasami a makalati, fawaha, wahfiwaha, wabillahaha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wajah seseorang bersinar. Siapa itu yang mendengarkan hadisku Lalu dia memahaminya Lalu dia menghafalkannya Lalu dia menyampaikannya Diduakan Nabi wajahnya bersinar Rata-rata para ulama Ulama Rabbani Ulama yang benar-benar mereka ini hatinya diisi dengan iman Menyampaikan kebenaran Banyak menyebut hadis nabi Dan tutul mengajari pada manusia tentang kebenaran Bukan ulama usul Bukan ulama yang cari dunia Bukan ulama yang menyembunyikan kebenaran Bukan ulama yang merobah-robah kebenaran Ulama yang tutul mereka itu berkhidmat total kepada Allah Ta'ala Menyampaikan al-haq Membimbing manusia kepada al-haq dari pancaran hatinya yang bersinar akan memancarkan cahaya itu dalam wajahnya. Walaupun warna wajahnya hitam lekem orang Afrika, ya hitam wajahnya. Tapi ketika wajahnya karena hatinya bersinar itu akan memancar ke wajah, memancar ke wajah, sehingga wajahnya itu betul, -betul sumringah karena pancaran cahaya yang timbul dari hati manusia orang kalau dia betul-betul hatinya bersinar dengan mengenal Allah akan, membuah, akan membuahkan segala keindahan pemaaf, penyabar dermawan kemudian berakhlak yang baik itu akan memunculkan hal seperti itu, ini adalah dampak dari sinar yang ada di hati, karena mengenal Allah mencintai Allah Taala. Sehingga tiada yang paling pemaham lebih Nabi, karena Nabi orang paling mengenal Allah dan paling mencintai Allah dan paling mengagungkan Allah Taala. ada yang lebih bersabar dimanipkan Nabi dan seterusnya dalam segala macam kebaikan-kebaikan. Allah yang memberikan sinar cahaya ke dalam hati manusia Kepada wali-walinya, para nabinya Sehingga betul-betul mereka menjadi manusia Yang terbaik Dalam kehidupan mereka Ini dampak daripada cahaya Allah Yang memberikan cahaya pada sinar Yaitu cahaya pada hati manusia Sehingga Allah katakan Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Hatinya itu Bercahaya dengan imannya Kemudian ditambah lagi cahaya Al-Quranul Kirim Sehingga semakin bercahaya yang berkilau-kilau Maka tamsil Allah dalam surat ini adalah tamsil cahaya yang luar biasa Cahaya Allah kamizkah seperti miskah Tempat yang sangat bening Kemudian di dalamnya itu ada sinar ada cahaya. Cahaya itu ada dalam kaca. Kacanya itu bersinar. Iaitu dengan minyak zaitun. Minyaknya saja seandainya tanpa. Iaitu tanpa cahaya. Itu hampir sinarnya itu bercahaya. Tidak menjadi cahaya sendiri. Sehingga ada cahaya lagi. Cahaya di atas cahaya. Intinya perumpamaan yang sangat luar biasa. Hati seorang mukmin demikian pula Cahaya di atas cahaya Cahaya iman di hatinya Ditambah lagi cahaya Al-Quranul Kirim Semakin orang yang beriman itu Belajar Quran Dan semakin mendalam pelajarannya Semakin dia banyak mengambil Pelajaran Quran, semakin berjaya Sekarang yang penting Apa yang mesti kita wujudkan Dari nama Allah Yaitu An-Nur ini dampak yang mesti muncul dari kita. Yang pertama, hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kuat untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala supaya cahaya kita bertambah-tambah. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperkuat iman. Dengan mendalamkan ilmu. Dan dengan mewujudkan amal. Ini yang membuat semakin percaya. Maka Allah namai. Yaitu ilmu Al-Quran. Itu adalah nur. Adalah nur. Wa kadalika atau haina walaqad ilaika ruuhan min amrina wajalnalau nuran yang sibi finnas dan demikianlah kami jadikan wahyu yang aku ayukan kepada engkau ya Muhammad Ruhan, ruh dari kami dan kami jadikan wahyu itu nuran cahaya iman yang ada di hati kita ini cahaya Sehingga dengan imannya itu menjadikan hati seorang bisa lembut, bisa takut kepada Allah. Dia memiliki keimanan kepada apa-apa yang Allah <telak> telah jelaskan perkaranya. Akan semakin percaya lagi dengan cahaya Quran, dan akan semakin dia bertambah lagi cahayanya itu dengan dikuatkan dengan amal saleh, sehingga terus cahayanya bertambah-tambah. Cahaya yang bertambah tambah. Pas kalian. Dan jangan sampai kemudian kita memadamkan cahaya ini. Kapan cahaya itu akan semakin pudar, semakin padam, semakin itu blerep ketika kita berbuat maksiat. Maka maksiat itu kegelapan yang bisa memadamkan cahaya hati manusia. Inna innal innal mu'mina idzaa atnaba dhanban nukitafinaqatul sauda. Seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa akan dikoreskan, dititikkan titik-titik. Wa in taaba suqila Kalau dia bertobat, hatinya kinclong kembali wa insadza zida kalau dia bertambah maksiat akan ditambahkan lagi koresan hitamnya itu sampai menjadi ron kata nabi sehingga nabi bacakan ayat kallabal ran ala qulubihim makanu yaksibun hati itulah ron noda-noda hitam yang menempel di hati sampai menutup hatinya itu sehingga hatinya tidak ada cahaya sama sekali dimakan oleh gelapnya maksiat ditutup oleh gelapnya maksiat sehingga diri hati yang tertutup gelap tidak bersinar hati yang gelap tidak bersinar sehingga maksiat ini memadamkan cahaya hati maksiat tidak akan membuat orang gembira maksiat menambah orang itu ruwet menambah orang itu ruwet tambah dia itu ini semrawut di hidupannya tidak ada penyelesaian masalah dengan bermaksiat, tidak ada penyelesaian masalah itu dengan takwa sehingga akan menghilangkan kerotan hidup yang dia miliki. Wamayat takillah ya Jalul Makhraj. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sekali bagaimana kita itu bisa mengambil cahaya Allah Taala. Bagaimana kita bisa mengambil cahaya Allah Ta'ala itu dengan Itu mengambil Quran dan Sunnah sebagai cahaya dalam kehidupan kita Orang yang paling terang kehidupannya di dunia ini Orang yang paling faham tentang Quran dan Sunnah Orang yang paling sempit kehidupannya Orang yang paling meninggalkan Quran dan Sunnah Seberapa, kita, seberapa kadar kita sekalian mengambil cahaya di dunia ini dari cahaya Islam, sebesar itu pula nanti cahaya yang kita miliki di akhirat kelak. Nabi sebutkan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah taala, ada orang yang cahayanya itu sebesar gunung. Besar sekali, sehingga terang benderang. Atau ketika melewati shirath, dikatakan ada orang cahayanya itu besar sehingga terang benderang. Ada yang cahaya itu sebesar pohon korma, Ada yang cahaya itu bahkan ada yang sebesar jempol kaki manusia. Terkadang hidup, terkadang mati biar pet. Padahal dia meniti surat yang sangat mengerikan. Seberapa besar cahaya Islam kita ambil di dunia ini. Itu yang akan memberikan ini cahaya pusarnya kita di akhirat kelak. Sesuai dengan kadar cahaya yang kita ambil di dunia sekarang ini. Sehingga kalau kita ingin benar-benar Kita nanti percaya kuat di akhirat Maka ambil sebesar-besarnya Cahaya Islam Saat ketika di dunia sekarang ini Yang ketiga Atau yang terakhir Masa kalian Berkaitan dengan nama Allah An-Nur Yang Allah pun memberikan Cahaya kepada langit kepada Bumi, bintang, bulan, matahari Dan seterusnya Sehingga bersinar terang jadilah kita hamba-hamba Allah ini yang menyinari lingkungan yang menyinari lingkungan yang menjadi cahaya bagi lingkungan sehingga menjadi orang yang totol menuntun manusia dari gelap kepada terang menerangi lingkungan mengeluarkan dari gelapnya jahiliyah syirik kufur nifak Beta ah, maksiyah Dituntun kepada cahaya tawhid Cahaya sunnah Cahaya ketatan Cahaya ini Betul-betul di atas jalan yang hak Bagaimana kita menjadi cahaya bagi lingkungan kita Sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat Tadi kita sampaikan hadisnya Yang paling Allah cintai ang linnas, Yang paling manfaat bagi manusia sekalian manfaat itu bukan sekedar dengan bagi-bagi sembako, bukan sekedar dengan bagi-bagi uang, itu manfaat yang bagus, tapi ada manfaat yang lebih manfaat lagi, dan paling manfaat, yaitu ketika kita bisa menuntun orang kepada hidayah Islam, hidayah sunnah, karena kalau sampai dia tidak mengenal Islam tidak mengenal sunnah lalu dia kemudian teradab di jahannam Berapa triliun yang pernah kita sumbangkan ke dia tidak akan bisa untuk yaitu mengentaskan dia dari kesulitan dari itu demikian saya lihat, semoga manfaat semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersinar, karena mengambil cahaya Allah karena Allah adalah nurus samawati wal ardi, pemberi cahaya langit dan bumi, dan Allah adalah an-nur dan semoga di akhirat kelak kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita betul di dunia merindukan Allah subhanahu wa ta'ala demikian, maka terima kasih banyak, jasa akumullah wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa